Його виміняв за 200 грамів хліба на міському ринку. Зекономив ті 200 грамів і маєш годинничок. За їжу в Ленінграді озолотитись можна. Хоча б не вбило, хоча б не вбило. Словаці були вже молитвою у старшого сержанта Мамонка. «Ще хвилина друга, братва, і поундра, нагадав міч Манепран. «А ще недавно грали в футбол у запасному», якось безнадійно промовив Охріменко. «І мамонько бив мені пенальті». «Що згадав, – понуро звався Очаренко. «Витри мамонько автомат свій, ще заїсть, у грязюці ж, «Що?» «Ага», – відчуженим голосом відповів мамонько. «Теж мені дивина грізюка. Витру». Мамонько говорив, а сам думав про капітана Кротова. Мічман сказав про ту хвилину-другу. «А може, Кротов зараз виняв з кишені палив буре на срібному ланцюжку і спостерігає, як спливають секунди?» Там, по крайній частині, час – одне діло. А тут – під синявиним в окопах, інше. Про пенальті згадав Охріменко. Маменько важко зітхнув. Чи доведеться ще колись ганяти м'яча? Яке все на світі мінливе і короткоплинне. Цю мить позаду дружно вдарили гармати. Навкруг зарвіло, застуганіло. Маменько витарав автомат рукавом, дивлячись на бійців, що збиралися вилазити з окопу. «В атаку! Вперед!» Заволав за кільканадцять кроків командир роти. Клич підхопили командирів зводів. І ось уже загорлани не непран. «Полудрав! Перед. Солдати, понасувавши зелені каски на самі очі, вбилазили з окопів. Їх вів уперед клич. В атаку. Ура. Біг і мамонько. З-під низько насунутої на очі каски він бачив невеликий шмат землі, зритий вирвами. Всюди розкиданий хмиз то залишки чагарників. Ось лежать понівчені каски, а ще далі і самі німецькі солдати в окопах. Той скарлючився, три погибелі, той розпластався на дні окопу. В червоноармійців безупину стріляли фашистські міномети й кулемети. І усі біжучі, хто свідомо, хто бездумно, а хто із переляку, гукали «Ура!» Маменько біг і теж кричав. Йому здалося, що коли він виживе в ці хвилини, то залишиться живим на довгі місяці війни, на роки і десятиріччя. Байдуже, що буде потім. Тільки б жити. Дарма хто переможе б жити. Саме того не помічаючи, мамонько перший досяг ворожої траншеї і вскочив у неї, ледве не наступивши на вбитого німця. За ним бігли свої, перестрибували через окоп, бігли далі, вперед, куди кликала їх команда Ротного і Мічмана Непрана. Ось червоноармійці вже, певно, долали другу чи третю сотню метрів. Пройти 300 метрів тут – це все одно, що десь там, на підступах до Дніпра, 30 кілометрів. Так думав старший сержант Мамонько який був просто впевнений, що всюди воювати легше, ніж тут, під Синявиним, куди занесла його лиха і примхлива доля. За спиною мамонько відчував гарячий подих другої лави червоноармійців. Атака не повинна б захлинутися, бо є наслідком активних триденних боїв, які тут точились. Уррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр а немцы стреляли.